Evanghelia după Luca, capitolul 23. S-au sculat toți și au dus pe Isus înainte lui Pilat. Și au început să-l pârască și să zică: Pe omul acesta l-am găsit atâtând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul Împăratul. Pilat l-a întrebat: Ești tu Împăratul Iudeilor? Da.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 Au Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. L-a slăbăzit pe cel ce fusese aruncat în terniță pentru răscoală și omor, și pe care îl cerau ei. Iar pe Isus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp.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 Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau: Pe alții i-am mântuit! Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu! și, de asemenea, își băteau joc de el. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți!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 Toți cunoscuții lui Isus și femeile care îl însoțiseră din Galileea, stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu.